Першим вийшов дідок з намальованими вусиками, що вдавав Чарлі Чапліна. Дуже вдало і кумедно удавав. Потім почалося неймовірне. Френк і Бетсі, вбрані в коричневі радянські спортивні костюми і шапки-вушанки, стали рачки і під регіт присутніх повзли навколішки зал, ревучи, немов російські ведмеді. Номер викликав захват у публіки. Юлько, ти собі уявляєш нашого мільйонера, котрий би разом із дружиною повзав отак ракообразно. Сонечко, в нас, якби хто мав не сорок мільйонів, а сорок доларів у кишені, то навіть би тієї страшної шапки не одягнув. А вони повезуть це страхіття у свій Мічиган як сувеніри. Пам'ять про нашу з тобою країну. Сором та й годі. Від сумних думок їх відвернула бабусенька, які вчора за сніданком всі хором співали «Хеппі Бездей». Бабці стукнуло 85. Вона приїхала з двома дочками, молодичками, 60 і 65 років. Бабулька повагом пересувалася залом, несучи поперед себе величезний живіт який не від у неї взявся. Пляшка шампанського в руці, хистка хода і напис на спині «I've danced all night» мали б символізувати весело проведену ніч. Подолавши половину шляху, бабуся спритно пірнула під підвістовбурчену спідницю. Звідки не взялося на руках у неї бебі в пелюшках, яке голосно кричало бабусиним голосочком і залишило посеред залу калюшку. Номер привів усіх у стан шаленства. Бабусі присудили перше місце, глибоко образивши тим іншу бабусю, молодшу, усього 75 літ від народження, яка удавала із себе дівчинку квіточку. Маскарадний костюм мало чим відрізнявся від того, в чому вона ходила повсякчас, хіба що коротшою сукенкою, блакитними панчішками, що трималися на іще доволі струнких, ніде, правда, діти, ногах, підв'язочками з квіточкою і ще більшою кількістю рожевого, білого і блакитного на обличчі в складочку. Бабулька, напевно, була хвора в плані голівоньки. лівоньки. Юро простеж, щоб хлопці з команди припинили свій бізнес. Складно, Ігорю Кириловичу, багато платить. Тьху вилаявся старший Ця бабулька, дівчата, знімає молодих хлопчаків з команди. Звичайно, це суворо заборонено і, не знаю, чи дуже приємно та чого не зробиш за сотню баксів? Що ж, у кожного своє хобі, не засудила бабулю Софія. Гадали, що після бабусі з Бебі найцікавіша позаду. Та дарма. На естраду вилетіла молода негритянка, яка свідома в Америці актриса, і оголосила конкурс. «Що вона сказала?» – не зрозуміла Софія. Ігор Кирилович, який добре знав англійську, переклав. «Зараз буде конкурс чоловічих сідниць». «Чого?» – ледве не зумріла Софія. «Спокійно, пані Волга, всього лише сідниць, буває гірше. Спостерігайте і тримайте посмішку».